Și la sfârșit a mai rămas Coșmarul Autor Oliviu Creznic Fragment Partea 1 Nunta Marchizei de Loras. Factorul care declanșează evenimentele se numește Factor declanșator. Dar el se numește așa numai după ce se declanșează evenimentele. Ibn Karum, Forțe și Influențe. Capitolul 1. Invitația Primul meu impuls a fost să refuz. O cunoscusem pe marchiză la Paris cu aproape un an în urmă când amicul meu, vicontele de Vincent mă introdusese în saloanele ei. Era de bun ton să te afli acolo și nici nu pot spune că în perioada aceea eram ocupat, așa că mă prezentasem. Impresia cu care am rămas era una obișnuită, deloc neplăcută, dar nici chiar pe gustul meu. Multă lume bună, muzică de calitate și conversații spirituale amestecate însă cu mult snobism și cu destulă ipocrizie. Marchiza însăși, strălucitoare, dar superficială, atât cât putesem să-mi dau seama după o conversație și un dans, nu părea să se încadreze în eventualul meu cerc de prieteni. M-am retras puțin după miezul nopții, cu o scuză oarecare, și asta e tot ce îmi amintesc că mă leagă de ea. Dar acum m a invitat la nuntă. Desigur, eram flatat. Nici n-aș fi crezut că mă ținuse minte. Putea să fie și mâna lui Vincent, dar când punea astfel de lucruri la cale, de obicei m-a anunțat dinainte. Am privit din nou cartea frumos lucrată, cu ornamentații de aur și diamant, și am recitit textul principal, scris cu minunatele litere gotice. Ca urmare a unei frumoase amintiri, lăsate de prezența dumneavoastră într-o seară superbă de iunie, o, întrăznesc să sper, o foarte dragă prietenă are deosebită plăcere de a vă invita la mai bine de trei luni de serbări și petreceri ocazionate de fericita decizie de a-mi uni destinul cu alesul meu onorabilul conte Maximilian Schwarz de vază supus al majestății sale împăratul Austriei. Sărbările vor avea loc la minunatul castel de la Nui Oboa, moștenit de la preubitorul meu unghi, nu cu mult timp în urmă, nădăjduind în susținerea dumneavoastră într-un astfel de moment deosebit și asigurându-vă că atât atmosfera cât și climatul or să vă priască semnează a dumneavoastră pe veci devotată amică Josephine de Lora. Nimic de zis, scria bine, Timp de aproape o jumătate de oră am încercat să găsesc un cât de mic motiv să rămân. Problema era că nu îmi venea nimic în minte. Afacerile mele, câte mai rămăseseră, se aflau pe mâini bune, pământurile, la fel. În urma dării acestora spre administrare, practic nu mai aveam nicio tangență cu propriile mele chestiuni financiare. Nu îmi rămânea de făcut altceva decât să-mi încasez veniturile, destul de modeste, dar suficiente pentru nevoile mele actuale. De când mă despărțisem de Juliet, preferasem să mă retrag pe domeniile mele și să-mi petrec cea mai mare parte a timpului citind, dormind sau plimbându-mă. Cu timpul, prietenii mei se obișnuiseră și renunțaseră să mă mai bată la cap cu revenirea în viața socială. De altfel, doar Armand de Curtre mai locuia în zonă, și ne vedeam destul de rar de când se căsătorise. La dracu, chiar n-aveam de ce să refuz. O schimbare de aer o să-mi facă bine. Desigur, adevărul era că, de fapt, aveam motive destule. În primul rând, invitația era suspectă. Modul în care fusese scrisă, sugerând o mult mai mare apropiere între mine și marchiză decât existase vreodată, părea să indice că ar trebui să joc un rol. Apoi, din câte știam eu, reputația marchizei nu era chiar fără de pată. La nivelul de zvon, se vorbea despre o relație incestoasă cu fratele ei, care apoi se sinucisese. Și nu era singurul lucru neplăcut auzit despre ea. Nu dădusem nicio atenție chestiunilor de genul acesta, pentru că nu mă interesau, dar în condițiile date, puteau să schimbe puțin problema. În fine... Prezența mea acolo impunea un efort financiar care ar fi putut fi cam prea mare pentru mine. Și totuși simțeam nevoia să merg. Întreaga după amiază mi-am petrecut-o trecând de la o stare la alta, însă spre sfârșitul zilei eram destul de decis să refuz. Am luat pana pentru un răspuns politicos și am simțit ceva ca o ușurare, când, dintr-o dată, am realizat că pur și simplu nu reușeam să formulez nimic ca să mă achit civilizat de datorie. După o jumătate de ceas cu foaia în față, reușisem să scriu pe ea doar, dragă marchiză, am amânat pe a doua zi conceperea scrisorii de răspuns. Desigur, nu am mai conceput-o. În zorii vineții, ai zilei următoare, un curier pe un cal înspumat mi-a dus o scrisoare de la Vincen. Convins că în sfârșit voi primi lămuriri, poate nu fusese decât o farsă, am rupt grăbit pecețile cu cap de câine ale vicontelui și am citit stupefiat un singur cuvânt care mi-a hotărât soarta. Vincent scrisese doar VINĂ! Lectura Maia Martin